Német Klára, nem akáclombos, nem Coca-Cola. Nyugodtan alszik, amikor Bence sírása a hetedikről a buszmegállóig hallatszik. A bilén ülve mindig a véres bácsis könyvet kéri, a gótikus faszobros hatalmas albumot. Óvodából azzal jön haza, hogy szeretne olyan lenni, mint bizonyos Betty. Bettynek nincs heg a száján. Juditkám, senki sem tökéletes. Mi lenne, ha olyan lennél, mint egy alvós baba, de esetleg buta? Elgondolkodik. Akkor mégsem. Úgy rajzol fekete filctollal, mint egy rossz szarnoltba oltott réber László. Pontosan, részletgazdagon, szellemesen. Alsós az általánosban, amikor könyvborítót rendelnek tőle. Bencével meghívják a tévébe, az égből potyant mesék forgatására. Bíztatjuk, rajzoljon még többet. Ne nyaggassuk. Minek annyi rajz? A jó dolgokból kevés kell, mondja. Nem annyi, mint Coca-Cola. Még tíz éves sincs, de nem vitatkozom.